Salamu alayka ya, ya Rasulullah الله radil alameen Wa salatu wa salamu ala seyidina Walazina muhamlada sadek wa adil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma alimna ma yinfawna Wa anfawna bima alamtana Wa zibna ilman ya alim Allahumma arina lhaq Vaderuz je htdinava, voiderina bi rahmetike fi ibadike ssolih. Zahala fi pada uzvišenog gospodara molimo drago gospodara da nas počasti da njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje a da nas zaštiti od dana kada ćemo neko od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Salavat cela njegovome epostatniku i mileniku Ahmedu, počasnoj elementoj poroci vrnima Shahma nekave mir i spas na sve generacije muslimana i muslimanki koji su uložili svoj trud i napor pa mi danas imamo ovaj ambijent abačkog mešhida pa mi danas imamo mjesto gdje možemo jedni druge posjetiti na gospodara zajedno spomenti Rasulullaha i Bog da opominjivati svoje duše da kao vjernici vjernice živimo dostojno amin amin. i sestre mi se i dalje družimo Sa hadisima Rasulullaha s.a.v. Evo već sada prilazimo kraju prvog atoma, u kojim je zabilježeno blizu pjetstotina hadisa. Imam Buharija je ovu hadisku zbirku sabrao i poklonio umetu Islama da uče o svome miljeniku, da uče o Rasulullahu s.a.v. I na samom početku, ako nije problem, još malo da se pomaknemo naprijed. Na samom početku hoću da samama podijelim jednu lijepu izreku koju je ulema nama ostavila i koja je vrlo bitna u našim razumijevanju razumijevanju vjeri. Izreka je vrlo kratka i čak se lahko može zapamtiti na arabskom jeziku. Ona ide ovako Nefseke, nefseke Nefseke, nefseke Svoj nefs, svoj nefs Ilem tešgalaha ševaletke Ako ti svoj nefs ne zaposliš, znaj da će te tvoj nefs zaposliti. I ako postoji jedan poseban bereket koji nam Allah daje poseban dar kada dođemo u ovaj ambijent, to je zato što si ti odabrao od Allah zna koliko mjesta, da večeras budeš u džani. Da se druži s onim koji vjeruju u gospodara. Da sa njima nakon predavanja, nakon druženja, nakon halke, sjedneš pa malo porazgovaraš. Znajte da je Jedna od najopasnijih stvari u životu čovjeka, da ne pazi gdje ga nefs hoće voditi. Čak kada govori o tome koji je put dženeta, znate da je put dženeta ono što je nefs u mrsku. Nefs u strastima i mrskuju ujutru ustati na saba, svakome od nas. Čovjek baš treba biti zaljubljenik da ustane sa, sa, sa aškom na saba. Al kada ustaneš ti si hvala Allahu, u Allahu ovoj zaštiti da. Nefsti kaže, neka odmori malo nakon posla. A ti kažeš, ne, ne, ja ću klaneti jaciju džematu. Ako klanja jaciju džematu, Allah ovo je zaštiti. Do saba. I kada gledate probleme među muslimanima, zapamtite samo. Kad vidite da je neki problem, da se ljudi svađaju, da se konfrontiraju. Da umješta da se troši na dobročinstvo, troši se na glupost. Samo reci, nefseke, nefseke. Svoje prohtjeve, svoje prohtjeve. Za posli ih, inače će oni tebi... Za Kada god popuniš, i to je pravilo u fizici, vi to znate, svi koji ste imali fiziku, oni koji idu možda studiraju, ima ovdje dosta koji studiraju medicinu, koji studiraju čak i fiziku kao nauku, znate da ne postoji prazan prostor, svaki prostor mora nešto zauzeti. Ili vazdu, ili med, ili mokrača, ili nečistoća, nešto mora biti unutra. I zapamtite ovo, nefseke, nefseke, sebi je zaposli dobro. Drugo, što je pojava da nas Allah dragi sačuva da se to nama inšalama nikome od nas ne desi, to je što brojna predavanja, brojni dersovi, halke, to što ljudi neke stvari alhamdulillah i nauči, može biti velika pierda u razumijevanju svoga odnosa sa Allahom. Zališan. Mnogo je ljudi koji su znali pa su se uzoholili, mnogo je ljudi koji su i metak dobili pa su objesni postali. Kada dolaziš da učiš o Allahu, o poslaniku, o Islamu, nemoj dolazi da ti drugima sudiš, nego da to bude tvoje unutrašnje merlo kako sebi sudiš. Kako prema sebi i kako sebi praviš i utirješ put. Kur'anski ajed, i odlučio sam da ga sa vama podijelim jer jedan od mojih učenika dok je završavao hivst. Pogodlo je, kad smo taj ajet proučili jer je to pri kraju samog Musafa. Zril na kraju 25. od džuz'a. Kaže Uzvišeni go gospodar, "Afara ayte men itakhadha ilaha-hu hawa-hu wa adallahu 'ala 'ilmih." Jesli vidi onoga ko svoje strasti uzeo za gospodara? pa ga je Allah uzablodudovao iako je on znalac. Iako imao je ilmu. Ne Nemoj misli da te može ilm spasiti. Ilm se ne traži radi sebi. Nego da se Allah spozna. Kada tražiš nauku. Tražiš nauku da bi se gospodaru približio. Tražiš nauku da bi njemu bolji rob bil. Tražiš nauku da bi drugima korisniji bil. Ako tražiš nauku radi nauke. To je forma. Koje je najopasnije bolesti? Širka. Jer si neš, nešto izjednačio sa uzvišenim Allah. Ja vas molim zato da vas nikada dvije stvari ne zbunjuju. Zbog čega svi problemi među ljudima samo reci nefseke, nefseke. I drugo, ja vas molim, učimo jedni za druge dobi. Da nas Allah počasti da nikada, kako je to jedna lijepa doba kaže, gospodaru, sačuvaj me od toga, da iko bude sretni s onim što si mene poučio od mene. Gospodaru, sačuvaj me. Da iko bude sretni sa onim što si mene poučio od mene jer neko drugi bude sretan s tim a ja ne bude onda sam ja kako to kaže kaže ona svijeća koja izgara daje drugima svjetlost da sama nesta mi trebamo biti oni koji daju svjetlost sebi i drugim ja bi vas zamolio na samom početku da se sjetimo mama Buhari je jednom dogom ili fatihom u znak zahvalnosti što nas je gospodar počastio da imamo njegovo djelo pred sobom daj lillahi lillahi 47. poglavlje Babu tejemu nifidu fuljen mesčilivo vejrihi poglavlje ulazak u džamiju desnom nogom i korišten je inače desne strane u drugim stvarima Vakan ebn omer jebda ubirižlihi ljumna fejda haradja vede ebirižlihi ljusra Ibn omer Kada bi ulazi u džamiju, ulazio bi desnom svojom nogom, a kada bi izlazio iz džamije, izlazio bi lijevom nogom. I ovo je vama lambdola, vi imate, hvala Bogu, islamsku kulturu, imate dosta imanske pismenosti, vi znate šta se treba raditi. Kada čovjek ulazi u džamiju i kada radi sve ono što je uvaženo i poštovano i lijepo, radi to desnom ruku. I kada dohvaća nešto i kada. Međutim, kada se čisti od nečistoće, čini to Lijevom. i tu ima par stvari koje bih volio da imate na umu najprije šta znači znanje ima Mahmed ibn Hanbel je jedne prilike došao mu je čovjek i postavio mu vrlo teško pitanje vrlo komplikovane pitanje i vrlo osjetljivo pitanje ima Mahmed je pogledao u čovjeka i Allah mu je dao da, da vidi da nije on došao da upita da bi nešto saznao nego da je došao da upita da bi napravio neki problem ima Mahmed i kaže a Boga Kada hoćeš da uđeš u džamiju, koju dobu proučiš? On je zašutio. Ono, kojom mnogo ulaziš i koju dobu proučiš? Bogat kaže, kada izlaziš iz džamije, koju dobu proučiš? Kaže čovjek, kaže, ne znam. Kaže, otići to, nauči pa dođi svojim pitanjom da te odgovorim, ne jer ne znaš ako ulazi vjerni vjernici u džamiju ne zna priliko ulaska da desnom rukom ulazi i kaže Allahummaftahli ebwabe rahmetik na bosanskom gospodaru otvori mi vrata svoje milosti a kada izlazi Allahumma inies alukeni fadike gospodaru moli te da me tamo daruješ da budući i dunjaulu ki sve ono što mi treba tamo to je prva stvar druga stvar koja je bitna jeste da ovo korištenje desne ruke Molaska desnom nogom, zato se na primjeru toalet ulazi lijevom nogom, a izlazi desnom nogom. To je samo suvanala, ono što je onaj Alima rekla svom sinu, pita babo, mogu li Allahu ne poslušam biti? Kaže možeš sin. Kaže kako mogu? Kaže može, a pod uvjetom. Kaže koji uvjetom? Pa kaže ako ćeš ne poslušam biti, kaže nemoj živjet na njegovoj zemlji. Pa kaže babo sve je njegova zemlja. Kaže, pa bab, kaže, može sine, možeš neposlušan biti, ali nemoj jesti ono što ti Allah daje. Pa kako babo kada Allah sve daje? I onda mu je rekao, ova, ova treća rečenca, kaže, može sine biti neposlušan, ali nemoj to činiti s onim što ti Allah dao. I kada govorim o odnosu prema desnoj i lijevoj ruci, samo to razum. Allah ti je dao i desnu ruku i lijevu ruku. Blago li ono mi koga Allah počasti da koristi kako mi je gospoda jedi desnom, kako je Boži poslanik s.a.v. rekao nam azhavu se mi la, Allaha spomeni prije jel wakul bie mimike, jedi desnom rukom wakul mimajalike jedi ono što je tebi blizu nemoj s druge strane pogotovo ako imaš druge ruke koja ja. ono ti je lako samo prijeđeš na drugu stranu znači spomeni Allaha jedi desnom rukom i jedi ono što je ispred tebi s.a.v. Juče sam spominjao ima babma, dragim ljudima, koliko Arapi znaju biti plemenit narod. U Halepu, u Siriji, današnjoj, odakle je naš sultan. Čovjek nas je jedan siromašan pozvao, nas, desetak studenata iz Bosne. Ja znam da su oni siromašni. Ja znam da Bog da, da oni jedu meso jednom u hefti. Oni su nama iznijali hramu Sofru na koji bi pozavljio najmučniji čovjek u Halepu. I čitavu sofru prednastavljaju. Samo da ugoste onoga ko traži znanje. A onda ja znam kakav je ade, to sultan može ispričat. Dio sofrije se ne dira. Zašto? Ne dira se da bi se ostavio u kućanima. Ta hrana je doglabe reke da je iznešena pred musafira, a musafir je imao, to se danas naziva, u ovim našim akademijskim krugovima, emocionalne inteligencije, toliko da sve ne pojede. Međutim, znam što, već predpostavljate, ako znate kazivanje Ivan je ali i alaihi i faraonu, pa kad je Allah poslao skakavce. E tako je bilo. Ona je sobren doslovnost, on od početka do kraja. U roku od 15 minuta to je bilo sve pojedeno. I ono mjese, i ono što ispod mjese, i ono je salate, sve pojedeno. Vidim ja ovaj domaćin, Kaže, sinu, ti nešto kupi njima dole u prodamci da imaju... Jer on ima trinestarog račije sestara. <kli> Njemu je, kad sam ga upoznao toga, baba, bilo 26 godina, sestrom je najmlađa imala dvije godine. Između Ahmeda i Merijem je 24 godine. Nije tamo sigurno Allah zna desetak što ženskog je vlada. Pred nas su iznijeli mi smo. I zato to sam kazao zbog ovoga, ovoga jeladakle od Onoga što se radi desnom rukom je da se jede. Tu obratite pa, Neka vas ne bude stin kada jedete negdje gdje se koriste viduške nože. Slobodno, izrešte ako ne znate, izrešte onako kako obično ide. Lijevom rukom držite vidušku, desnom držite. Međutim, kada završite samo kopala, trebaciš vidušku u desnu ruku i jedete. Nemo da te bude stin. Često vidim drage ljude koji mašala imaju, imaju i možda i znanja. Međutim, stidi ih je, kaze, da bi neko ne kaže da, ne da ne zna kako se koristi. Dobro. 426. hadis. Hadesana Suleiman ibn Harbin, qala hadesana šobe an ila Eš'af ibn Sulejm, an abihi, an mesruq, an aiša. Krenio nam je Suleiman ibn Harb od šobe, od Eš'asa ibn Sulejma, od njegovog oca, od mesruqa, od Aiš'e, radijallahu, anha, anaha, talet, da je Hazretja Aiša, reka. Kana Rasulullahi Kana nabiju sallallahu alaihi wa sallam Juhibbu tajemmuna Nasta ta'a fi še'nihi kullihi Boži poslanij sallallahu alaihi wa sallam Je volio da koristi Desnu ruku i desnu stranu Koliko got je mogao U svim svojim stvarima U svome čišćenju U svome češljanju I u svome Pardon, u svome oblačenju U svome češljanju i u svome oblačenju Obuće Vi znate, i, i obično se prvo se oblači, ako možeš, ako si uprilce, nekada ne možeš izlaziti u džamii, on te gura i zara nije problem da obučeš šljem. Nemoj da slomiš nogu. Bolje je bolje ostati neki sunnet zato što ne možeš da ga ispuniš nego da se desi ono što se nekad desi. Dobro. Kaže je Bozhi poslanik ili vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam je volio da počinje sa desnom stranom. I ovo je suština kada čovjek spomeni Allaha, kada jede desnom rukom kada jede ispred sebe U tom trenutku čovjek radi ono što gospodar od njega traži, na način na koji gospodar to od njega traži, ima u tom je nagrad. i nagradu. I smo često, ako se sjećate neki od vas, šta je još lijepo proučiti, koja je doba lijepo da se prouči prije, jel? koju je u Lema nas naučila da se prouči, osim bi smili. Sjećao sam neko. Jesi lipo kad nam čovjek postavi pitanje, ima nemalo i odmorte. Sjećao sam neko. Svaka hrana koja u organizam uđe, mora nekako izaći, ti ćeš potrošiti svoju snagu i kretan. Sjeća li se nekog do Kada jediš, zamoli Allah, gospodaru, neka moje jelo bude u cilju jačanje u pokornosti tebi. Jer mogu jest pa ne dobog tebi zulum učiniti. Mogu jest pa ne dobog se svađati sa ljudima zbog banalnog razloga. Mogu jest pa umjesto da pomognem svoga brata idem okolo pa govorim protiv njega. Zato je lijepo, osim bismile, Da u srcu imaš nijek da se time, šta? Jačaš u pokornosti Allahu dželle šan. 48. poglavlje: Babu hel tundashu kubur mushriki al-jahiliyya i itakhadu makanaha masajid. Poglavlje da li će se iskopati kaburovi mnogobožaca koji su preselili u periodu džahilijeta i na tom mjestu se sagraditi džamije? Vidjet ćemo zbog čega ovo poglavlje značajno. Li qavli nebiji sallallahu alaihiho sallam jer je vjerovijestnik sallallahu alaihiho sallam rekao La'anallahu li jahuda. Allah je prokleo jevreeh i tako du kubura enbijaih ima sađit. Allah je prokleo jevreeh, oni su uzijeli mezare ili drobove svojih vjerovijestnika za mjesta na kojima će činiti sržda. I vi znate da do dana današnjeg u nekim vjerskim tradicijama se šta padaju ničice ili padaju na seždu na, na grobu Dalje kaže imam Buharija ma'i ukrahum inas salati fil kubur takođe pokuđeno je klanjati među mezarima. Wa ra'a Umar hazret Umar radijallahu anhu je vidio ene sebn Malik ene se ibn Malika yusalli 'inda qabr kako klanja kod samoga kabura Faqal al-qabr al-qabr. Kaže kabur kabur enes. I nem jamele bil iade. In yemu narid da namaz da namaz ponovi. Ovde ima zanimljiv detalj u komentaru. Kaže kada je hazreti Omeru njemu je govorio kabur kabur. Vi znate da je onaj postoji riječ u arabskom mjesku koje su slične. Na primjer, alb je srce, je tako? je meza. A kamer je mjesec Kaže enes kad je čuo Omera da govori taber, taber, on je mislio da mu govori kamer, kamer, mjesec, mjesec. Kaže, kom ja što mi govori mjesec, mjesec. A on u biti mu pažnju, da nije obratio pažnju da je kod mezara. I u komentaru se kaže da je Enes radijalavanu samo prešao naprijed ispred mezara. Da mi je mezar ostao iza leđa. I ovdje ono što često spominjemo, da postoji razlika između ispravnosti i primjenosti. Nekada namaz može biti neistravan da je prime. Neistravan kako? Vi znate da je osnova ako misliš da imaš abdes da ga imaš, je tako? Ako misliš da imaš abdes, ti imaš Međutim, može se vrlo lahko desiti da da ga ne imaš. I Allah ti primi, jer ti se potrudio koliko si mogu. Međutim, ovdje kod, o, ima, kod Hazreti Omera mm -hmm. radi Allah vam ide, nije mu naredio da ponavi namaz. Dakle, namaz koji se obavio tu nije bio dužan Hazreti. Enes da ponovi. Da pročitamo i ovaj hadis. Malo je duži, ali nam je značajen. Kaže 427. Haddesena Muhammed umul Musanna Kale haddesena Jahja an Hishamin Kale ahbereni Ebi an Aišete Predio nam je Muhammed ibn Musanna Od Jahja, od Hišama Od njegovoga oca Od Urve ibn Zubeira Da mu je Hazretja Iša I umu Habiba i, Pardon, da mu je Iša kazala kako su dvije hanume Rasulullaha, umu Habiba i umu Saleme, spomenule deke retake nise, spomenule crkvu. I ovo je ona civilizacija koju se desio i kultura u vremenu poslanika, s.a.v. rejneha -e bil habeše, koju su njih dvije vidjele dok su bile u Abesini. Fijeha tasavir, u toj crkvi su bile ikone, dakle crteži nekih svetih ljudi. Zekreta al-Nebi sallallahu alejhi ve sellem. Pa su to njih dvije spomenule poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Fa qala. Pa Bogovoj poslanik rekao. I gledajte draga braće i sestre, u komentaru se kaže da je ovo bilo samo nekoliko dana pred preseljenjem Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pred preseljenjem Rasulullah sallallahu alejhi je me Rasulullah rekao: "Inna ulaike zaista su ti misli se na kršćane." I da kana fihi merculu salih. Tad je me džunim česti četiri. Femate, pa se desi da presali, beneu ala tabrihi mesđiden, naprave na njegovome, jel kaburu, bogomaju, odnosno mesđidne, ka, mjesto gdje trebaju Allahu da padnaju, jel uzvišenom gospodaru na seždu. Wasavaru fi, fihi tilke suvar, istavje te ikone, faulajike, oni su, ti koji to rade, širaru l'halqi inda Allah. Oni su najgora stvorenja kod Allaha, I omal kijame na sudnjima. Ja. I zbog toga, čak u komentaru se ovdje kaže, prva generacija je tu radna iz dobri namjere. Željeli su da vidje likove čestitih ljudi, pa da ih ti čestiti ljudi podsjećaju na gospodara. Međutim, prva generacija imala tu namjeru. U šerijatu Muhammeda, s.a.v. koji važi do sudnjega dan, to je zabranjen. I vi znate, gledajte bili bijele zidovi, u džamijama nema Nema slika koje nas podsjećaju na stotine, na hiljada. Allah najbolje zna koliko je možda ljudi bilo ovdje čija se doba prim. Ljubav prema Allahu i ljubav prema tim ljudima. Ovi su prvi imali da kažemo dobru namjeru. Međutim, sljedeća generacija šta uradila? Izokrenula je to. I zbog toga je kaže u komentaru Hatiz ibn Hajar, zbog toga u šarijatu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koje važi do sudnjega dana, svako onaj koji izrađuje te slike i te ikone, je najgore Allahovo stvorene. Zašto? Zato što odrača ljude od Allaha. I da svi ljudi koji se bave odgojem srca, ako su iskreni, nije im cilj da vezuju ljudska srca za sebe, nego im je cilj da vesuju ljudska srca za Allaha. Kogod te vezuje i kogod ti daje identitet, koji je izvan toga, I samim time daje tebi nekakav argument da si ti kao Bože moj bolji od nekoga. Znaj da te odrača od Allaha. I zbog toga je ovaj ovaj hadis izuzetno biter. Ono što također možemo iz njega uzijeti jeste ono što ulema naziva imunitet. Mi muslimani i muslimanke se ne smijemo povlačiti. Ne smijemo se zatvarati. <kuh> Vidite kako dvije Hanume Resulullah, Hazreti Umu Selema i Umu Habiba spominju što im se deslo u Abesini. One su to vidjeli, spominju Resulullahu, šta su vidjeli? Draga braćo i sestre, nikada izolacija nije bila rješenja. Vi čak znate da danas većina ljudi koji se bavi, imam jednog dobroga, ah, on je u Austriji radi kao biolog, kaže sva istraživanje ukazuju da je osnova bolesti u većini slučajeva, kaže unutrašnja, ne vanjska. Od tvog imuniteta zavisi šta će bolest sad ovom raditi. Ista izloženost dva insana, jedan se razred ne iznenadiš svojim dolazkom. Uvijek da im najaviš svoj dolazak. I da se za taj dolazak pripremiš. Nemoj svakaka svoju porad se vratiti. Nek se i oni mogu pripremiti, i ti da se možeš pripremiti. Thume ersela ila ben inedjar, pa je onda poslao Boži poslanijek, salallahu alihi veselen, ben u neđaru. I zanimljivo je da je... Uh, ana od poslanika, salallahu aleyhi ve sellem, Selma, koja je majka od Abdulmutaliba, dede je Resulullah, salallahu aleyhi ve sellem, njegovog djeda, znate, Abdulmutalib je vodio računa o njemu kad je otac preselio, pa nakon toga Ebu Talib. Selma je iz ovoga plemena Benuneđara. Tako da je hižra poslanikova bila pripremljena 120 godina prije, prije rođenja Muhammeda, salallahu aleyhi ve sellem. I kaže, zvao ih je Rasulullah koga? Zvao je Venu Neđab, svoje, oni smo rod. I primili su već bili islam. Fe džavu mu kalli nisujuf. I oni su došli, kaže, opasali se sabljam. Jer Medina nije stabilna. U Medini imaš muslimana, nemuslimana, imaš jevreja, sva šta se može desiti. Kaže, došli su i okružili Rasulullah s.a.v. da siđe, da uđe u Medinu na najdostojanstveniji način, da mu niko ne može ništa neći. Kaže kao da kao da mi rahilati kaže Hazrat Anas kaže dječak 10 godina ima kaže kao da sada gledam Resulullah kako ulazi u Medinu čapijemo madisu drugi Azhab Jabir kaže tako mi Allah ne sjećam se dana da je zasijala Medina kako je zasijala na dan kad je on poslanik došo i ne sjećam se dana da nam je Medina mračna i tamna postala kao na dan kad nam je on preseli a isto je bilo sunce i jedan i drugi dan وَأَبُوْ بَكَرْ رِدْفُهُ Iza njega na devi, iza poslanika s.a.w. je bio hazreti Ebu Vekr radijallahu anhu وَمَنَعُوا بَنِي نَجَرْ هَوْلَهُ A iza oko poslanika Ebu Vekra, oko njihove jahalce deve su bili ti ljudi iz Benu Neđara kao zaštita Resulullah s.a.w. Kažu da je jedan od razloga zašto je ovo poslanik uradio i zašto Evo Bekr nije na nogama ušao u Medinu nego na jahalci da se pokaže koja je vrijednost toga čovjeka, kod poslanika i kod gospodara. Dok nije bacio svoje stvari ili dok nije deva stala, ako se sjećate. Jer je poslanik s.a. kada je ulazio, svi su sada htjeli da ga ugoste. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je rekao, "Kosišao sa devi", kaže, "Pustite gdje deva stane tučem." Kuća je stala kod, eh, deva je stala kod kuće Abu Eju. Wa kana yuhibbu an yusalli volio da planja na mjestu odma gdje ga je zatekao namaz. Vo yusalli fi marabilil galam. se des nekada kad je širi širi to, gdje može gdje nema ništa toča, znao ju to roku. Zatek njega namaz da je tor Klanja u to odmah i kamet i klanja Samo da nema neće stoće Na tom mjestu je Resulana Naredio da se napravi džamija I zanimljivo ova Ebu Ejub Draga braće i sestri Koliko je bitno državanje Rudvinskih vjeza Ebu Ejub je Također rođak poslanika Sala Allaho liru svelem Kao da je Allah želio da devan Koja će stati u Medini Ide će se za grad prva džamija Stade je na mjestu gdje je rod poslanike, sallallahu azzam. Održavajte svoju rodbinsku vezu, čuvajte rodbinsku vezu, nemojte prekidati rodbinsku vezu. Fe ersale ila <laughs> mele'imim benin neđar, <laughs> tada je Resulullah poslao onima na je zemlji deva stala, fe kale, ja benin neđar, sani nuni bihajitikum hada, benu neđare, želim da vam platim da mi na ovome mjestu sagradimo džavim. Bez obzira što je deva stala. Mi moramo platat džamiju napraviti. I vi znate da namaz, pazite, sa šerijatskog aspekta je namaz upitan na svakome onome mjestu koje uzurpira. I zato mi se ne čudimo ako znate ona džamija koja je bila sagrađena na, na imovini naših sugrađana koji ne pripada, nije muslima. Islamska zajednica odmah to uklonila. Zašto? Pa vas će izložiti opasnosti. Vi stanite, klanjate, klanjate na zemlji koja je balsube, koja je uzurpirana. Namaz je tu pod obromim upitniku. Čak veliki broj uleme kaže da ga treba ponoviti, jer klanjaš, klanjaš na vlasnišu drugoga insana bez njegove dozvodu. Muslima, ne muslima, nema veze. Fa kalu, tada su oni rekli, kada je Resulullah ponudio novac, la u Allahi, ne tako mi Allaha. La natlubu thamenehu illa ila Allah. Mi ne tražimo da nam se išta plati doli nagrade koju od Allaha molimo. Suhanallah. Pa je pa onda Enes rekao, fihi pa ću vam seda opisati šta je tu bilo na mjestu gdje je današnja poslenikova džami. Quburu al mušrikin, kaburovi mušrika, odnosno mnogo božaca. Wa fihi halib, i bilo je ruševina tu nekakvi. Wa fihi nahr, i bilo je palmini staval. Fa emaran nebiju sallallahu alaihi ve selleme bih kuburil mušrikine fanubišet. Pa je Boži poslenik sallallahu alaihi ve sellem naredio, da se kaburovi mušrika iskopaju da se njihove kosti premjeste na drugo mjesto. Znači da se ne bi obavljao namaz na tome mjestu. Thumma bil kharibi fasawwit. Onda je naredio Rasulullah vjerućima koje su bila na mjestu gdje gdje treba džamija da se gradi. Naredio je pa su poradnate. Wa bin nahli fa qati. Naredio je da se palme nastabla posijeku. sjeku. an nakhla kibla ta onda sva ova palmina stabla zabili naprijed da bude to zid prednji zid prema kibla u samoj džamii wad'alū ja 'idādatayhi al-hijāb na dva stuba su također postavili džamiju wad'alū ja yanqulūna as-saqra wa hum yartajizūn i onda su svi zajedno as-hādī gradili džamiju i u tom trenutku pjevušim yartajizūn وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَهُوَ يَقُول mm -hmm. i poslanike sanima također radio i također je pjevušio sljedeće riječ اللهم la خَيْرَ illa خَيْرُ الْآخِرَ Gospodar moj nema dobra doli onoga dobra ahireta jer je ono vječno فَغْفِلْ لِلْأَنصَارِ وَالْمُهَاجِرَ Gospodar o prosti i ensarijama i muhađirin ovaj Ovaj hadis Božije poslanika s.a.s. će se također u određenim kontekstima spominjati i dalje, kako ovaj tako i prijedhodni, samo na kraju da da spomenemo da je Rasulullah s.a.s. lično učestvovao u gradnji džamije. Ja vas molim kada god imate priliku da učestvujete u gradnji džamije sa jednom markom, sa jednim fejningom to uratite. Jer većina u Leme kaže da svako ko učestvio u gradni džamiji, pa makar sa malo, onoliko koliko je mogao, ima nagradu onoga ako sagradi džamiju. Ako sagradi džamiju, gospodar ne mu sagradi kuću ako Bog da u dženetu. Također, ovdje ima jedan bitan detalj koji hoću sam vama da podijelim, a to je ovo sjedan je Resulullaha sallallahu alihi vasallam u kući Ebu Ejuba. Znajte da je kuća Ebu Ejuba. Danas je to dio, ako bog da oni od vas idu, neka pitaju u Medini koji je dio poslanikove džamije kuće Ebu Ejuba, jer je sada toliko džamija proširana da je sastavni dio poslanikove džamije Ebu Ejuba ova kuća. Dakle, mjesto gdje je Rasulullah bio te svoje prve dane dok se gradila džami. Ebu Ejub je ukopan pod zidinama Istambula. I takav je čovjek bio da je ponudio poslaniku kuća je Vila na dva zbrata. Rekao je Boži poslanic je deti i gore moja porodca i ja ćemo dolje. Poslanic je rekao ne men će gosti gost i pusti mene Ebu Ejube da ja budem dolje a ti budi gore sa svojom porodicom. I onda je zbog želje Resulullah to Ebu Ejube dozvolio. I onda je bio na spratu Ebu Ejube a Resulullah i njegova porodca su bili dole na prvom spratu. Kaže Hanuma Ebu Ejuba nikada nije dok je Resulullah bio u kući našoj nikada Ebu Ejube nije prešao sa kraja na kraj sobije. Nego je uvijek hodao ivcama, čoškovima. I kada bi ga ja pitala što je Ebu Ejube, kaže, stid da moja moja noga bude iznad glavi, Resulullah. To nije fars, to nije vađiv, ali to je Edeb. Čak kaže, hanuma jedne prilike smo jeli ja Ebu je Ejube i prolila nam se voda ili nešto, kućna. Kaže, strgnuo je svoju majicu i bacio da ne bi nedo Boga. Prokapala, znate kakvi su bili podoli u to Da ne bi prokapala voda i da ne bi pala pala na posle i na njegovu poradicu. I zbog toga jedan delikan je stalno govorio, zbog tog odnos Ebu Ejuba prema Rasulullahu, čitav život je govorio, o Ebu Ejuba ja tebe volim. O Ebu Ejuba ja tebe volim. Tako mi Allaha ja tebe volim. I Allah ga počasti da umre u Istanbulu, isteraju ga iz njegove arapske zemlje i umre u Istanbulu. I znate gdje su ga ukopali, pored Ebu Ejuba, Lensar. Na dženazu mu izašlo blizu deset hiljada ljudi, jer su ulema Istambula pozvali da je umro alim iz jedne muslimanske zemlje, ne daju mu da ga vrate ovamo i klanjali su mu dženazu. Ovdje hoću da završim sa jednom anegdotom i sa jednom bitnom porukom. Imate jednu lijepu arapsku izreku, kaže Allahu kaže Allah se smilo vo prvom kradljivcu grobova, jer ovdje se govori ne iskopavanje kaburova. Ta je vrlo bitna u životu izreka arapska. Jer kaže, kako je nastala izreka, kaže, ranije je bio kradljivac koji je krao iz, iz grobova. Međutim, kao je zbog žestokog siromaštva u kojem je živio. I onda kada bi ušao u mezar, iskopao mezar, uzeo bi što imao dragocijenosti, vratio bi čovjeka unutra i zakupo bi ga ne bi ni znali da ljudi su ga, kaže, proklinjali, govorili, jesi, Allah, salamet, Allah mu obje ruke polomio. A sada imate arapsku izreku. Allah se smilovao prvom kradljivcu. Šta se desilo? I to tako kaže. Većina vatre je od mali žaravci. Kaže, došao je drugi kradljivacka burova. I onda kaže, on iskupu Očerupo bi sana šta goto bi mu našlo. I kaže, onako nago golov bi ne ostavio. Mrtvog na mezav. Dakle, ne bi ga vratio u mezav. I kaže, čitavo selo je onda govorilo. Allah se smilovao onom prvom. Jer onaj prvi nije krao iz obijesti. Nego možda zato što sam ja ustegnuo da dadim zekad. Pa on fukara bio. Možda je krao da nahrani svoju djecu. I uvijek nemojte, zbog toga kada nekoga pitaš kako si, nemoj nikada kako, je, kako imate ono kod nas kaže ne do gore. Jel tako je? Često ljudi kažu ne do u Bogu gore. Zašto, zašto odmah ne okreniš u dog? dao Allah bolje? Dobro je Allah dao bolje. I ovdje je ova riječ koja se spominje u ovom stihu gospodaru nema života osim života na hiretu smiluju se gospodaru ensarijama i muhadžrinima kada Hafiz ibn Hajar tumači ovaj hadis kaže ovo gafere smiluju se odnosno oprosti znači pokri pokri grije čuo sam prije par dana nešto što hoću da da sa vama podijelim kaže Allahovi iskreni robovi Moli Allaha da pokrije njihove grijehe. A oni koji razumiju Allahovu milost, kažu, gospodaru pokriji nas od grijeha. Dakle, imate ljude, mi molimo Allaha da nikog molim, ne do Bog da moje sramote budu javne, da Allah ih oprosti. Molimo Allaha šta da pokrije naše grijehe, naše sramote. Ja vas molim da uđete u ovo, u ovo razumijevanje. Molta Allaha da vas pokrije od grijeha odnosno da tamo i dobro društvo da te počasti sa finim prijateljima sa lijepim kontekstima sa dobrim društvom ja molim Aladže Lašanu da nas u tome pomogne amin amin pa uzbilaj našito na rođinjy bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wakifa wassalatu wassalamu ala sayidina mustafa ala alihi wa sahbihi wa man wafaa wa Gospodaru naš, počasti našu nemoj nas ponižti. Gospodaru, naš прости nam grije nemo nas kažti. Gospodaru, molimo te svako dobro koje od tebe moli o tvoj milenik Muhammed. Gospodaru, zaštiti nas od svakog zla koje je hoćebe ko zaštitu traži o tvoj milenik poslanik Muhammed. Gospodaru, molimo te smiluj nam se da živimo novo zavi. Smiluj nam se kada nas pusti u zemnih smiluj nam se na dan kada ćemo pretomu što. Gospodaru, jedno dijelo nije malo pa te molimo da naš dolazak Kačara primiš. Da među nama niko nesretan ne bude. Smiluj nam se Gospodaru naj čiptimo nam mali. Počas nas da budjemo uspešni u svemu što radimo. Počas nas da iskreno volimo čitav umet koga miljenika Muhammed. Da kam u našim našim ne bude ni trun zlobije prema bilo kom. Gospodaru te da volimo ono što voliš ti i da preziremo ono što ti navoliš. Gospodaru molimo te pojačaj nas i učaj nas na Molimo te počas nas da ta nauka bude put kojim se tebi približava. Počas nas, Gospodaru sveti. يا رسول الله